Втората лекция. Василит. Първото, второто и третото същество. Както си спомняте, в началото още Бог е нямал име и се е наричал първото същество. Второто Луцифер, третото Христос. Така. Първото същество, Бог, е несъществуваш. И Той е създаден от върховният несъществуваш абсолют. И понеже Абсолютът и първото същество, Бог, са несъществуващи, той е началото на всички неща, е несъществуващо. И затова несъществуващото е безсмъртно, а съществуващото е ограничено със смърт. Който иска да познае първото същество, Бог, той трябва да изключи света, и съществуващото, света и съществуващото. В него и да се отдаде изцяло на Бога, и влизайки в Бога, той ще познае несъществуващото като тайната на безсмъртието, и ще осъзнае своя път към своята нероденост. Когато от бездната е изтекло дихание, първото същество го е приело. Впоследствие то е било наречено живот. По-късно това дихание е слязло надолу, ограничило се още и се е превърнало в дишане. Дишането е по-долна степен от диханието. Дишане. Това дишане се превърнало в кръговрата на света и на космоса. Докато духовният човек се движи в диханието, в кръговрата на вечното единство, това означава, че този човек е, живее в духовно просветленото човечество. Вътрешното човечество. Там, където е мястото на истинската цивилизация. Затова в този свят всички цивилизации изчезват. Лао Дзе е казал, дава им се разцвет. В този свят на всяко нещо се дава разцвет. И после, след разцвета, угасва. Но първо се дава разцвет. Така, когато чудното дихание на Бога влязло във формите, формите заживели. И поели по своя път. Така самият живот тръгнал по своя път. Енергиите на Бога се облякли във форми. В първото същество е скрита велика древна любов. А това изисква свобода и осъзнаване. Защото само така се гради диханието. Истинската връзка или Истинския живот. Безсмъртието. Второто същество, Луцифер, е трябвало да изгуби Бога поради замисъл, след което изгубило пълнотата си. Тук само за малко се отклоня. Ние в декемврийската лекция ще говорим повече за Алхалач. Тя цялата ще бъде посветена на него. Той обяснява много дълбоко страхотната любов на Луцифер към Бога. Бог създава дами и му казва да се поклони. Луцифер казва не. Няма да се поклоня, само на тебе се покланям. Бог му казва ако ти направя могъщо проклятие само на тебе се покланям и на никой друг. Страхотна любов, изключително същество, което след време ще се върне в боговете. Не при хировимите, Херовимите ще се останат херовими, той ще се върне, но специално Декември ще говорим за това особено същество и който има по-голяма любов от него към Бога, се завръща винаги при Бога и не само във вечността, по-дълбоко в неговата тайна безкрайност, но това е пътя на тези, които дълбоко осъзнават тези дълбочини. Така. Поради замисъл на Бога, Луцифер е изгубил Бога, след което изгубва и пълнотата си и е придобил странни собствени разбирания. Второто същество е друг промисъл. То е условно падение, то отвлича в себе си тези, които се самоотделят от любовта. Значи Василит казва, че това е условно падение, и то, това същество, отвлича от себе си тези, които се самоотделят от любовта. И така те придобиват знания, но знания без същност. Тоест, знание без душа. Знания без любов. И затова те са включени в друга система, наречена дървото за познанието на доброто и злото, или казано по друг начин, дървото на смъртните същества. Промисълът е бил такъв, че второто същество, Луцифер, е било родено като част, като отломък от Бога, докато Христос, третото същество, е родено като цялост от целостта. Такъв е замисъла. Значи Луцифер като част от него и зависим, и Христос също зависим, но по друг начин, като цялост от целостта, като пълнота от пълнотата. Връзката с второто същество е наречена съдба. Когато второто същество е успяло да, поквори, да поквари човекът, чрез него самият, забележете, що то не става така, чрез него самия го покварява. И тогава той го е направил смъртен и го е изпратил в съдбата. Второто същество Луцифер е символично убитото божество от Бога, т.е. преобразувано в зло. И всичко това е в името на Възкресението. И така и второто и третото същество са спасители, но различни. Второто същество е убито божество от Божията воля, а третото същество е разпнато и всичко това са символи. И всичко това е за да израснем в Бога, за да може човека да израсне в Бога. И така, второто и третото същество, Луцифер и Христос, са убити символично, за да може човека да израсне реално. Смъртта убива или разпъва хората, тя ги поглъща, за да ги посвети в Бога, за да ги посвети в първото същество. Освен това, самото първо същество Бог убива Луцифер и разпъва Христос, за да ги посвети в собствените си скрити тайни. Това е друг момент. Значит, той ги разпъва, убива Луцифер и разпъва Христос, за да им разкрие свои велики дълбини и тайни, които са свързани с Абсолюта. Това е огромен жест, ето защо казваме, че Бог е любов. Изключителна любов, велика любов, но ние трябва да разберем тази любов не само като изречение, а като дълбок замисъл. Той ги въвежда в своите най-дълбоки тайни, понеже ги избира в собствената си скрита мистерия и не случайно Боян мага казва, богомилите са били изгарени за да бъдат посветени, за да бъдат преобразени и да тръгнат към тайната на Бога. Целта на убиването на Луцифер и разпятието на Христос е в това да се реализират висши нива на съществуванието. Второто същество Луцибер условно е изгубило тайната на живота, която е Любовта, защото то е било отделено от Бога. За да се покаже на световете и на съществата какво означава отделяне от Бога, какво означава отделяне от Любовта, какво означава отделяне от първото същество. И затова второто същество живее в познатото в известното и не може да се обновява. Не може да се обновява. То търси нещо ново, търси промени, но не се умява да открие това, което търси. Докато третото същество е друг символ. То означава да избереш неизменната любов. И така то заживяло в непознаваемото, във вечното състояние на първото същество, което е любов, несътвореност, сияние и безсмъртие. А тук обновяването е реално и вечно чрез тайната на първото същество Бог. Тук има реално обновяване. Третото същество <къх> разкрива смисъла. Третото същество е реалност вътре в Бога, това е съединена реалност, докато второто същество е отделена реалност. Пак казвам, за да се покаже на всички, които са се отделили, какво се случва. Третото същество е символът, третото същество всякога има, това е символ на неизменно отношение към Бога то всякога има наречено Абода и Кавана. Ще обясня. Значи, кабалистически това означава, то има постоянно обожание и вглъбление. Обожание, велико възхищение, непрестанно, и вглъбление, т.е. позволение да се вглъбява в първото същество. На Него му е позволено, поради чистотата, да влиза навътре в Бога и в Неговата тайна. Поради, особената си, поради особеното си неизменно отношение към Него. Значи, който има това отношение, има позволение на вглабяване. Иначе може да влиза навътре, но ще има спиране, ще има преграда. И той ще си мисли, че проучва някои неща, даже може да си въобрази, че в нищото но това е друго. Третото същество Христос е скритият неземен, несътворен свят в човека. Казах, че то символизира истинската любов. Вечното отношение, това означава истинска любов, не временно, а вечното отношение към Бога. Поради което самото това същество е вечност. А непослушанието е слязло надолу и е станало време. Значи непослушанието означава същества на времето.